Catizma 20. Psalmul 143. Binecuvântate este Domnul Dumnezeul meu, cercenvațe învață mâinile mele la luptă și degetele mele la război. Mila mea și scăparea mea, sprijinitorul meu și izbovitorul meu, apărătorul meu și în el am nădăjduit, ce supune pe poporul meu sub mine. Doamne, ce este omul că te-ai făcut cunoscut lui sau fiul omului că îl socotești pe el? Omul cu deșertăciunea se asemănă zilele lui ca umbra trec. Doamne, pleacă cerurile și te pogoară, atingete de munți și făi să fumege. Cu fulger fulgerei și risipește, trimite săgețile tale și tulburăi. Trimite mâna ta dintr un înălțime, scoate-mă și mă izbovește de ape multe din mâna străinilor, a căror gura grăi de șertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății. Dumnezeule, cântare nouă-ți voi cânta Îmi saltire cu zece strune voi cânta Celui ce dai mântuire împăraților, Celui ce izbăvește pe David robul tău din robia cumplită, Izbăvește-mă și mă scoate din mâna străinilor, A căror gura grăi de șertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății.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 Salmul 145. Laudă sufleteal meu pe Domnul. lăudă voi pe Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi trăi. Nu vă încredeți în cei puternici, în fii oamenilor, în care nu este izbăvire. Iși va Duhul lor și se vor întoarce în pământ. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. Fericit cerceare ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nădejdea lui în Domnul Dumnezeului. Cel ce-a făcut cerul și pământul, Marea și toate cele din ele, Cel ce păzește adevărul în veac. Cel ce face judecată celor năpăstuiți, Cel ce dă hrană celor flămânzi, Domnul dezleagă pe cei ferecați în obezi. Domnul îndreaptă pe cei gârboviți, Domnul înțelepțește orbii, Domnul iubește pe cei drepți. Domnul păzește pe cei străini. Pe orfan și pe vădu vă va sprijini și calea păcătoșilor o va pierde. Împărăți va Domnul înveac, Dumnezeul tău șiane în neam și în neam. Psalmul 146. Lăudați pe Domnul că bine este a cânta. Dumnezeului nostru plăcută este cântarea. Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna și pe cei risipiți a lui Izrael. Cel ce vindecă pe cei zrobiți cu inima și leagă rănile lor, cel ce numără mulțimea sterelor și dă tuturor numele lor, mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui și priceperea Lui nu are hotar.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 Gerul lui, cine-l va suferi, va trimite cuvântul lui și le va topi, va sufla Duhul lui și vor curge apele. Cercevestește cuvântul său lui Iacob, îndreptările și judecățile sale lui Israel. n-a făcut așa oricărui neam și judecățile sale nu le arăta lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin.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 Că el a zis și s-au făcut, el a poruncit și s-au zidit. Pusul ei pe ele în veac și în veacul veacului, legele a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile. Focul, grindina, zăpada, gheața, vivorul, toate îndepliniți cuvântul lui. Munții și toate dealurile, pomicei roditori și toți cedrii.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 Cântare tuturor cuvioșilor lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de el. Psalmul 149 Cântați, Domnului, cântare nouă, lauda lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de cer ce l-a făcut pe el...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 Psalmul 150. Lăudați pe întru Lăudați l pe Domnul într-o sfinții Lui, laudați-l pe El într-tăria puterii Lui, laudați-l pe El într puterile Lui, laudați-l pe El după mulțimea slavei Lui, laudați-l pe El în glas de trâmbiță, laudați-l pe El în psaltire și în alăută, laudați-l pe El în timpane și în horă, laudați-l pe El în strune și organe. Lăudați-l pe el în vale, bine răsunătoare, lăudați-l pe el în vale de strigare, toată suflarea să laude pe Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecelor amin. Aliluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule! Aliluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule!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 Salmul necanonic 151. Micheram între frații mei și tânăr în casa tatălui meu, pășteam oile tatălui meu. Mâinile mele au făcut harba și degetele mele au întocmit saltirea. Și cine va vesti Domnului meu, însuși Domnul, însuși va auzi. El a trimis îngerului și m-a luat de la oile tatălui meu și m-a unscund de lemnul îngerii lui. Frații mei erau buni și mari și nu a binevoit și Domnul. Ieșit am într-o întâmpinare celui de-al și m-a blestemat cu idolii lui, iar eu, zmulgându-i sabia, i-am tăiat capul și-am ridicat o cara de pe filii lui Israel. slavă ți -e, Doamne! slavă ți -e, Doamne! slavă ți -e, Doamne!